Hej och välkommen till podcasten Popkultur Jag heter Jonas Stramberg och yes, min gäst idag är Alexander Ludvigsson Jag har varit här för. Ja, du, du har det varit Och det är ju lite av en sorts roterande schema på mina Jag har hittills haft dig och Emma Som Emma, har varit just ja. där tidigare Och det är ju lite det att Hur när man, man utformar en podcast Eller någon sån här liknande format Så, så är det alltid där Hur ska man lägga upp det? Ska man ha, vara en grupp människor Eller ska man vara två Eller ska man vara ensam? Mm. För är man ensam så är det ju det här grejen med om, om du drar ett skämt så blir aldrig de här pinsamma tystnaderna. Nej. Du kan ju skratta väldigt högt och länge själv bara för att maskera den där döda. Den ja, där döda luften för, som och, uppstår. Ja. Precis. Så att, men jag tänkte det är roligare att ha någon att prata med. Det är lite dystert och ensamt att sitta och prata. Det ja. i tomma luften. Ja, om du hade haft en podcast eller bara hade varit själv. Det hade själv, var, det hade varit otroligt dystert. Ja. Det var Vi ska vänligt. prata om det här, för det är ett ämne som... Och så har man där tysta knastret i bakgrunden också. Ja. Knastret av tomhet. Ja, jag var i Nordstan, i som är ett sorts shoppingcenter kan man säga, i Göteborg här. Göteborg, ja, om, för de som inte bor i Göteborg Så är det bra förtydliga Det är ganska stort ställe centralt Kan ja. man inte missa om man är här i Göteborg ja, precis. Och De förvånar mig lite när jag gick igenom det där. Att jag passerar ju ett, ett En hobbex Som jag, om inte De hade varit helt stenade Så hade jag tänkt mig att det var en, ett internetfenomen numera ja. Att de bara existerade Att kanske teknikmagasinet till exempel Har tagit deras position då. Ja som försäljare av meningslösa, ganska dyra leksaker och så vidare. Ja, verkligen. Det, det var ju väldigt märkligt för att jag, när jag gick förbi och såg att det fortfarande existerade som fysisk butik så kunde jag inte låta bli att gå in. Nej. Så jag går in här och får någon sorts överblick av deras sortiment och det är ju, det är ju extremt svårt att sammanfatta. Ja, det är ju väldigt blandat alltså. Det, det, det, det, blir, det blir liksom det här, du går in och så det första du ser är party-attiraljer. Alltså så här, roliga öl, ölglasögon och vad ska man säga, ganska dyra stora radiostyda bilar för tusentals kronor. och mm. På andra sidan butiken så har de mest stort inglasat skåp där de förvarar någon typ av gevär. Jag är inte säker på om det är luftgevär eller om det är soft air guns eller vad det rör sig om för vapen. Men det är... Nej, det är väldigt blandat och lite knivar. Och... Ja, knivar svärd tror jag förekom. Oklart om de var skärfslipade. Det jag hade ja. inte förvånat mig aldrig talat. Men det det känns ju som att det, det är något som... Nu känns som att det skulle aldrig skulle någonsin kunna få hobbys så och supporta den här podcasten. Inte för att någon annan någonsin skulle vilja det heller, men vi... Nej. Det är bara. Men det, det är ju någonting med det, här. det Det är väldigt svårt att ringa in hobbysortiment kan man ju säga. Mm. Det, det är inte det här som att vi är part i butiken som till exempel... Ja, typ Butterick skulle kunna köra med eller vi är teknikbutiken som teknikmagasinet lite säljer in sig som mm. Hobbyx är ju det här Ja, vad ska man säga, min pappa hade ju alltid ett speciellt eller han säger fortfarande det ibland faktiskt, det har en speciell sägning att om någonting är lite halvdans sådär, om någonting är nästan som något annat, ja, mm. så är det att det är lite Hobbyx, lite Hobbyx, okej. Okay. Att, att det, är, det är som en ska man säga. Om det är ett, ett band försöker låta som ett annat band uppenbart ja. så är det ju en, en Hobbex-version av det första det. bandet. För att Hobbex ja. är alltid det där lite plastiga lite de, nästan som-fenomenet. De, de har tagit liksom det mesta av... Eh allt annat och bara märsat ihop det till Ja, sitt. Jag kan nog sätta en akustisk gitarro där inne i butiken också. Jo, precis. Jo, ja, men det stämmer. Du har ja. Det säljer det. Och ganska För, stora vattengevär också. Jag vet inte om de skulle säga er där också men det vet jag inte. Men akustisk vet jag. Ja. Det, men, det, det, det är en, och vattenpistoler som du har. Det, det är en otroligt heterosexuell butik det där. Ja, otroligt grubbig. Och, men, ja, har du sett någon bra film senaste? Jag faktiskt har faktiskt sett en bra film som heter Kassa eh, di. De... Nej, Jo, Cassademi-padre. Jag ska inte försöka pårätta den i spanska, det kommer bara bli ännu värre. Men berätta om den, vad är, det film? Det är film? Det är en spansk film, den är gjord av spanjorer, antar jag. Mm. Eller mexikansk, men det är ja eh, med Will Ferrell. Där mm. han, han, han pratar spanska, eller film? Ja, han pratar mm. spanska. Mm. Eh, väldigt bra, tror mm. jag. Mm. Eller det vet jag inte, det kanske låter förfärligt, mm. men det, det låter bra. Den har jag ju sett en trailer för faktiskt. Ja, ah. där eh, han har ju den här, ska man säga, spansk sopa-mimiken. Det, telenovela, var det inte? Det, det, det, det, det är lite så de drar i de trådarna. Alltså, det är lite spansk sopa över den, just mm. den här romantiska biten och eh, dialogen mellan. Eh, Ja, det är någon slags drama mellan han och pappan och bro brodern också. Mm, mm. Eh, som är väldigt, eh, väldigt rolig att lyssna på. Mm. Eller så, hans pappa tycker att han är... Det är väldigt långa skrattpauser har jag hört av någon som har sagt den. Att det är, det är långa, långa skratt. Ja, de, de, de skrattar lite länge i den filmen. De skrattar hela tiden. Eller när de börjar skratta så skrattar de... De skrattar ett skämt då. Då mm. drar de ut på skrattet väldigt länge. Så det blir lite som... Det är lite Napoleon dynamite känsla tycker mm, jag. Mm. för att de, de är helt olika filmer men det känns ändå som att de är. Bland annat så är det faktiskt. Du kommer ihåg hans kompis. Napoleon Dynamites kompis med mm. Ja, just det. Han är med i den filmen bland annat. Ja, vad kul. Pedro. Ja, Pedro. Vad mm, ja, här spelar han någon kompis till. Mm. Will Ferrell mm, kul, okay, cool. den får man se, den, den finns ju, kom ganska nysläppt tror jag. Ja, uh, jag är, tycker faktiskt att den är. Är, den är lite udda och ganska ja. rolig. U udda valar Will Ferrell förresten, han har ju länge varit komiker, alltså, han, han är en komiker i grunden och så uh. har ju, gjorde gjort den där filmen uh, Everything Must Go som på svenska heter Neighbor for Sale av någon anledning. For sale. Okay. Det är svenska uh. titeln alltså. Uh. Uh. Så de bara ändra Ja, de ändrar till en av någon anledning en helt annan engelsk titel bara för att, för att kunna det de bättre i alla fall det, det var ju hans mera allvarliga debut kan man säga. Det, det var lite seriöst. Det var ganska bra mm. men man blir lite det är ju det där med genrer på något sätt att mm. så är det att Will Ferrell och film så räknar du ju att det ska vara en viss typ av film för att han är oftast ju oftast med i samma ja. sort ja. film även om han är väldigt rolig och väldigt bra skådespelare så. han spelar alltid lite likadant så är det... um, det är ju lite som med, med, med Woody Allen för något sätt, inga övriga paralleller som med Woody Allen. du vet ju lite vad du får när du kollar på en Woody Allen-film mm. ja, han har ju skalat ner lite av det på senare tid har han har skalat ner lite grann av det här och sina pretensioner på något plan, men det finns ju fortfarande den där Woody Allen-kärnan i allt han gör ja, som jag ja. försökte beställa hem den um, det? Annie Hall och Manhattan ja, um, men på Blu-ray men de finns bara Manhattan fanns ganska lätt att hitta. Men Annie Hall fanns ju bara i den tyska upplagan som hette. Vad är det? är en, en helt annan titel. Der är Stadtneurotiket tror jag den heter. Stadtneurotiket. Uh, som okay. är, alltså, på engelska översättningen var The Urban Neurotic. Och jag vet inte alls vad tanke var riktigt där. För Annie Hall är ju ett väldigt universellt, universellt namn mm, för en film. Det. Du förstår omedelbart att det är en kvinna som heter. Ja, Så var. Du finns en koppling till det på något sätt. Och en koppling som är lite långdragen, mm. men jag har, jag har läst tror jag på Google eller någonting. Jag kom bara in på det. Du har läst på Google? Det är ja, ja, eller köp på, köp på. Jag, nej, nej, jag, på. genom någonting ja. så var det... Eh, jag, jag tror inte de har någonting med varandra att göra, men det är lite kul så här med filmer som har... Vi var ju lite inne på det för på ett annat plan med förra veckan, mm. eller förra, förra veckan, när vi pratade om... Eh, Crossovers. Mm. Fast här är det ju inte inga crossovers. Men det är ändå eh, namnet eller titeln Annie Hallen, den nämns i Casablanca. så mm. den från 1940. Ja okay. det ser man. Ja. Eh, jag tror det, huvudpersonen nämner, säger någonting i en scen mm. som är sådär parallellt. Jag, jag tänkte att eh, antingen så är jag Woody <coughs> fan av bland annat den här filmen då, och vill använda någonting och skapa något nytt. Eller så är det bara taget i luften. Mm. Ja, det känns ju som att modellen är liksom Quentin Tarantino tittar han mycket på film tror jag. Mm. Jag tror att det, man märker det hos många filmskapare att de, de tycker väldigt mycket om sitt medium att de drivs av någon, en äkta passion av det de gör att de, de vet vad de, vad de tycker är en bra film mm. och det är det de vill de vill göra något av det. Mm, precis. Men det, det är ju samtidigt som med Woody Allen det är ju något man Lite vänner ser vi också. Att det, det, det går upp perioder. Ibland tycker man att han är helt olydlig. Och, och tittar ja. på ibland så är han helt eh, grym verkligen. Ja. Men det, ja, det är från dag till där. Ja, jag tänker när det gäller humor och så här så kan det ju vara mycket som vissa av hans grejer som är lite daterade och sådär. Mm. Men när du tänker på musikaliskt och så, för det här är ju en, en populärkulturell podcast och vi ska försöka täcka in lite fler ämnen än bara film. Ja, definitivt. Nej, musik. Det är musik väldigt mycket. Fun. Ja, precis. Vi försöker ju bredda oss lite i alla fall. Men musik så, har du någon, någon genre som du tycker åldras mer eller mindre bra? Har du något specifikt? Mer eller mindre bra? Ehm um... För jag tänker på den filmen Drive, som ja, du ja. yeah. ja, där har, har vi ju, jag, jag vet inte om det är en artist eller om det är ett band som heter College, som mm. i alla fall har en väldigt specifikt, ganska re, mycket retro-sound, typ Tidigt synt. Ja, och hela den filmen är ju mycket gjord för att det ska se ut som att det, den är äldre än vad den är. 70-80 typ. Ja, den ska utspela sig. Eller det var länge sedan jag såg den, men Nej, det, den, ska, den där sig inte Men Nej, jag tror det är en modern... modern men den är det touchen och all musiken och lucken på den är ju väldigt mycket av en viss era där. Mm, mm. Så jag tänker musiken där i den filmen är ju väldigt... Ska man säga... Hade jag inte hört den i filmen Drive så hade jag nog kanske till och med tyckt att den var kändes lite daterad eller lite cheesy på något sätt. Men det är ja. det där att man... Man kopplar en musik till en viss eh, låt ska man säga mycket 80-talsgrejer så tycker man kan låta väldigt plastigt ja. och så lite tillgjort Ja, men... ja definitivt så, att, så det är väldigt svårt där för att det är, ofta är det som ligger lite längre bort det kan man uppskatta på något sätt jag kan tycka mycket om gammal 80-tals hårdrock mm. och inte på så här skämt dansa på fest sätt. utan jag tycker faktiskt att det är bra musik många gånger för att det är rätt skönt att lyssna på Mm. Det är bara någonting att lyssna till ingenting och ingenting att bara. Ja, ja, men precis. Tänka igenom eller vad man ska. Men Nej, det, det är bara en re, ren, rak rock, rockmusik och det, det, det är skönt ibland. Det, det, det går inte alltid att onjuta av det, men det funkar faktiskt. Det är ganska bra grejer oftast. Det är, det är oftast väldigt mycket elektroniska band. Eller oftast är det ju bara en person, eller det finns jättemånga, eller jättemånga, men det finns en hel del. Som bara kör solo med... Ja, alltså lite... Synt, lite... Elektro eller... Mm. Eh, de mm. kallar sig, Mörk EBM eller vad heter Electronic Body Music. Mm. Som, som producerar helt sina egna grejer och... Framför ja. allting själv. Ja. Det, det är ganska... Om man jämför det med en band exempelvis. Är det, ganska, mm. ganska ja, det är ganska... Ganska imponerande en, på något ja. sätt att göra det själv. Ja, det är en intressant kontrast mellan band och soloartist. För att det är ju väldigt mycket... Ja. nu är det ju lite så att du kan ju faktiskt få en väldigt häftig ljudbild som sol och också mm, men samtidigt har du den här dynamiken och spänningen som finns i ett band det finns en social dynamik i det mm. att din, är du en komponent i ett band så kanske din inriktning får influenser av de andras vad ja, de andra tycker ja. låter coolt så att om du spelar i gitarrgift som du tycker låter schysst så kanske någon annan tänker att ja, men om vi kombinerar det med det här då ja. då, då har man ju, ju fusat ihop sina idéer på något sätt ja. och det är ett sätt som inte riktigt går att få den spänningen riktigt i om man är solo kanske Nej kan jag, då blir Det väl. Mer, om man jobbar med ett band då mer uttänkt från sig själv bara. och det, det är lite svårt kanske att få in feedback kanske mer än sig själv ja, ja precis och sådär. Sen vet jag inte riktigt hur de eh, jobbar. Och sådär, med. jag skulle gissa på att eh, det är många som känner varandra. Mm. Band som är, eller som kör ensamma då. Som har en fanbase i de här eh, grupperna, som de, eller den här genren de spelar. Mm. Och så har de säkert lite sådär i, under ytan att de snackar med varandra. Liksom, typ, ja men jag lite nu. Eh, ja. Lyssnar lite eller något sådär. Ja, ja, så att de har ändå någon feedback, det tror jag att de har. Men, det... men det, det mesta är nog grundat i sig själv. Så. ja och när det, samtidigt när du är solartist det är det du vet, vet du hur det ska låta ja. och, du, och du har verktygen att göra det så är det ju ett väldigt, väldigt bra sätt att skapa musik på så att det ja. kan ju verkligen bli väldigt konkret och direkt på ett helt annat sätt ja, så tänker jag bara koppla åt igen lite dumt kanske men till, till filmen Almost Famous där om de mm, eh, det här fiktiva bandet Stillwater, Stillwater. som band, äh, filmen handlar om då och då handlar det väl lite så mycket, handlar mycket om den banddynamiken om hur hur svårt det kan vara att kombinera ja. en massa olika personer som alla har ju de här exhibitionistiska dragen nästan. Ja. Och det, det kan ju faktiskt tära på varandra också på något sätt. Som i den filmen där han gitarristen han får ju mer och mer uppmärksamhet från sångaren då. Mm. och börjar, sångaren börjar liksom bli irriterad och frustrerad över det, det, för han är ju den där självklara frontmannen. Frontman, ja, ja, så, så blir det att man en massa slitningar i gruppen. Ja, och precis. Det ligger på lite drag, så, ja, precis. Väldigt, väldigt bra film för övrigt. Ja, den är bra. Ja. Det var länge sedan såg den men den har vi ju sett den flera gånger, tror jag. Mm. Ja, ja, men jag, jag såg den förlängda versionen för ett tag. Så det, det är ett par scener där som är, det är inte är grejer. Men det, det är ändå ja. en väldigt... Film. Man vill ju se så mycket man kan av den. Ja. Och det är ju väldigt så... För den här kom, det är ju lite orelevant, men den, den kom 99 va? Eller kanske eller 2000 och sådär. 2000, ja. Typ. No, no, no, no, no. Ja, men det, det, det är soundtracket till den för Men liksom Cameron Crowe som vi har varit inne på tidigare i den här podcasten. Han är ju väldigt, väldigt duktig på att välja soundtrack till sina filmer. Ja. Han hittar väldigt, väldigt bra låtar. Och det är... Jag är inte helt hunda vad den var det här bandet Stillwater som filmen då handlar om de finns ju inte på riktigt så såklart och, så jag vet inte vem, vilket band som har skrivit deras musik, om det är någon sorts um, Nej, husband är, som man kommer inte ha kört jag har hittat något band såsom, men, mm. ja, men som sagt, det är ju en väldigt uh, väldigt snygg film, för den kombinerar ju film och musik med, man ser att att Cameron Crowe tycker väldigt mycket om musik och han gillar att göra film också Mm. det är man tillbaka till det här liksom passionerade hos en kreatör att de tycker att de vill skapa något jäkligt mäktigt som sitter kvar precis. och de, de tycker det är roligt att göra, att göra film eller skapa musik mm. det är ju väldigt mycket alltså hur man använder musik i sin film är ju väldigt eh, alltså Tarantino är ju väldigt sån han tror troligt mycket musik och så tänker han framförallt mycket, mycket gammal musik och <coughs> ja han kör väldigt mycket gammalt och och, och, ja precis den, den här liksom klassiska typ av fiction, den är eh, <coughs> lite mexikanska. Ja, just det. Jag vet jag du ni... siktar på. Ja. Men eh, vad tänkte, är det något sådär band som du just nu lyssnar för? Jag vet att ja, det är... jag, jag gjorde en intervju idag faktiskt med, med band som heter Bye, Bye Bicycle som släpper sin eh, nya... De var väldigt eh, hypade med sin förra platta Kompass som kom för en lite ta, ett tag sedan ja. och där är det uppföljande Nature som är en väldigt <hör> väldigt heltäckande platta kan man säga den, den låtan hänger ihop väldigt bra jag tycker mycket om skivan mm. ja, det, Men, det, det är lite rock det är mer en sorts uh, mer, mer, mer pophåll skulle jag säga, pop, mycket pop, väldigt pop. melodiskt och snyggt och, och, och väldigt väl producerat på alla sätt ja. och jag tror singen uh, Believe Me, det finns ute på, YouTube, på Youtube som musikvideo så att man kan kolla ja. den om man känner för det, det Men vi har intervjuat dem idag i alla fall och då, vi kom in lite på det här ämnet med, med intervjuer i allmänhet så, Och de berättade om en fransk bloggare tror jag det var Någon okay, tjej som yeah, hade yeah. varit och intervjuat dem då, för inte så länge sedan Ja ah, ja precis, ah. som jag förstod det Det kan vara, jag trodde i alla fall och i alla fall så hade hon hon har en nischar att i slutet av varje intervju så fotograferar hon bandet. Det är inte så konstigt. Det kanske man vill ha på foton det till att se sin blogg och så. Ha. Men hon hade i alla fall den här att hon, hon ville att de skulle ha på sig glasögon som det står I love Sweden på eller något i det ja. Och då var det en av killarna som vägrade det för han tyckte de var så fula. Det. <laughs> ja. Och, och jag, det, det, det, är, det är intressant det där hur, hur vissa mediala grejer mediala uttryck vi får en och olika grupper att ställa upp och formas på olika sätt eller göra olika konstiga saker. Ja. Var, varför vill hon göra det här? Var det en krok att hänga upp allting på? Eller Var det som, som det här Stina Dabrowsky-hoppet som hon, hon hoppar ju alltid med sina intervjuer? Objekt i slutet av att program Ja, för ja, so det är bara så löjligt Det är väldigt uppenbart äh, ja, jag, jag kan inget om den här blogg, bloggaren Så att jag vet inte alls vad hon nej, skriver Nej, hon så så att, excentrisk, Möjligt. Så. möjligt ja. Eller bara, ja. jag vet inte mm. Men någonting som jag tänkte på När de här glasarna såg de någonting I de här glasarna stod I och Sweden Jag vet inte riktigt var, ja, jag vet Det kanske var så transparent eller Ja, Så att det var synligt men... Precis men eh, vi kan prata på lite det här med det är Jonas eh, veckoband kan man säga. Ja, det, det, det kan man väl säga. De, jag lyssnar mycket på, på Bye Bye Bicycle just nu och det, det var en skiva som landade hos mig och jag, jag på något sätt jag, jag lyssnade på den förra skivan jag tyckte om den förra skivan men det här är ett, ett, ett album på ett annat sätt kan jag säga. Mm. Det är det är tight och det är snyggt och väldigt... Själv man tjänar på att lyssna i sin helhet tycker jag, definitivt. Det är ett göteborgsband, det är mer eller mindre... Ja, de bor, bor i Göteborg ja. allihopa och det, det. och det är ju alltid... Det finns en väldigt bra musik sen här i Göteborg som vi också ja har. Det är en väldigt bra scen i Göteborg, just. Jag tror mycket, mycket av det som sagt, det hänger ju på alla, alla varierande scener som finns här. Det finns ja. väldigt, väldigt många olika scener, olika storlekar, olika format. Och så, så det finns många utrymme för, för nya band att uppträda. Precis. Det är väldigt hälsosam miljö ja. Och det är väl det där klassiska också Att framgång föder framgång Och om det finns många duktiga musiker Så mm. kommer det komma flera som vågar tror jag. Mm. Har du någon sån musik som du lyssnar mycket på nu? Eh, ja, jag fick en eh, rekommendation Vad heter det? En som rekommenderar Ett band eh, alltså Som jag just nu lyssnar på Den senaste veckan Det är ett, också ett göteborgsband mm. Som låter lite gammalt Meter horisont heter Horisont det. Okay. det är lite jag ska man jag är så på genren men det är, det är lite åt rockhållet liksom. Det är lite gammal rock. Mm. Ehm, det låter väldigt härligt faktiskt. Mm. Ehm, det är nog vad jag nischat in med denna veckan. Ja, ehm, så. Har du hunst är den plattad. Men du, du snart att nu <kör> Jag vet inte exakt. Jag kan inte se jättemycket om den bandet, men så, som jag har fattat det är det som ser relativt nytt band. Mm. De har släppt en skiva. Än så länge. Mm. Den, på... den kom precis nyligen, säkert. Äh, finns på Spotify och det finns säkert på YouTube också. Om man kollar. Mm. Horizont är det, det Stava. Eh, det är bara helt svenskt. Äh. Horizont, äh. alltså äh, som det låter. Äh. Och då kommer man in. Jo, det det, det är roliga är att man kommer in. Om man, man söker på Spotify så ska man ta den plattan som är först eller överst. Mm. För det, det, det är liksom det bandet mm. Sen finns det en annan platta som heter Om den heter och sånt där Jag lyssnade lite på det för skojs skull För jag trodde det var samma banden eller någonting Men det var väldigt speciellt Det var bara ljud Det, de upp. det är samma med, med Phoenix Det franska popbandet mm. De söker du på, bara på Phoenix Och, så, och klickar det fram mm. Så får du, jag tror du får, får först Phoenix Alltså det franska popbandets senaste skiva mm. Och sen så får du något, något helt annat Där under som, ja. det är inte alls samma det är någon sån här rock rockband bara som för det har jag märkt ibland när man har spelat så alltså, det är många band som heter det är samma namn mm. men det är två olika band och de ligger på samma record label eller någonting så de, jag fattar inte hur det, hur det går upp eller om det är samma band jag, nej, det... nej, det är nog väldigt så jag förstår inte alltså, det finns ingen sån copyright grej också där att du, hur länge äger du rätten till ett bandnamn egentligen Just det, ja. Det är väldigt svårt att röva det. Det är lite rätt rätts, rättsfrågor så sådär. Jag mm. kan, kan ha ett <coughs> litet inslag här med eh, veckans roliga nyhet. Mm. Något nytt som mm. vi har pratat om kanske. Mm. Vi skulle få in i podcasten här. Mm. Och um, vad händer som är roligt i veckan? Och det, jag vet inte om det var igår nyheten kom fram men jag fick reda på den i morse i alla mm. Och det var en... Eh, detta var i Spanien, en 88-årig dom. Det finns en målning av, du kommer inte ihåg, men den heter, talan heter Eco eller Eco ja, just det. Och det är en bild på Jesus när han tittar upp. Ja, en sån här klassisk bild på Jesus. Med krona och hela köret. Ja, hela den grejen och sen... Sen, den har blivit sliten va? Ja, den har blivit fuktskadad eller någonting. Mm, för det har varit fuktigt i kyrkan då. Mm. Och hon är, har varit medlem i med den här församlingen då. Och hon har tänkt liksom inga att hon skulle vilja reparera det. Eller på något sätt liksom få den res restaurerad som heter. Och då har hon tydligen på något sätt tagit ner tavlan. Hon har ju kunskap eller någonting sådär, om måleri eller någonting överlag. Och så har hon tagit med den hem. Och så försökt liksom få den att se bra ut. Men det låter som ett skräckscenario verkligen och det jag har ju sett hur den ser ut sen efteråt. Ja, det ni, ni måste gå in och kolla det sen om det om, ja, på aftonbladet eller vad som helst, tror ja. den finns eller på Google. Och då alltså hon har fått en såd sam typ, vad ska man föreställa sig en apa som Ja, någon sorts eller någonting ser ut som. Ja, skinnpans med alltså det, det han ser liksom skälles ut mm, där, det finns liksom inga ansiktsdrag eller i den här bilden utan det är bara svarta Hål där ögonen är ja. Och så liksom ett streck vid munnen ungefär Ja, bara ett munnen Och sen själva Hans tuniken, när man säger Den är helt klantig bara Och det, det försöker Nu ska det komma något team Eller någonting och försöka Reservera om den igen för att se om Det går att reparera den Men det, det känns ju helt omöjligt på något sätt Jag tvivlar på det Det känns som att hon har gjort extremt mycket skada På okay. den här målningen Ja, hon ska liksom då förklara liksom vad hon använder för penslar och vad hon använder för färg. Tror du att det var så att hon, hon kanske började och så märkte hon att oj, nu blir det lite illa det här. Och så försöker hon kompensera det på den här målningen och då blir det bara värre och värre hela tiden. Och till slut så har hon landat. Ja, som det, det, med. Det, det är ju det man undrar egentligen hur jag har liksom tänkt. Sen så tänker man så här var det, hur upptäcktes det här? Var det så att hon försökte smyga tillbaka och hänga tillbaka den i kyrkan eller vad hon nu hänger? Hoppas att ingen märker. Ja, det finns ju två scenarier här. Antingen är det så att hon har liksom tappat den ja. och så har hon um, målat om den och sen har blivit så fruktansvärd Och då kan hon skäms hon så mycket så att hon går och hänger tillbaka och mm. försöker gömma sig. Men det, det finns ändå folk som vet om att det var hon som har tagit den och har försökt restaurera den på något sätt. man hon försöker gömma det hela tiden. Mm. Sen den där personen som, ja, pinsamt försöker göra någonting när man har gjort något dumt. Men människor som lånar saker väldigt länge av en. Ja, precis. Och så glider ifrån hela tiden lite grann. Ja lite som Ove Sundberg eller någonting oh, men, ja. men, vi kan ju få tillbaka den nu bara. Ah, ja, visst, absolut. Men det är absolut. hela tiden man, mm. Men äh, eller se, andra scenariot är kanske så här att hon är så för sig själv tänker jag, att hon har gjort något väldigt väldigt fint här. Han är väldigt nöjd över det är väldigt något. nöjd. Och ja. så kommer han till Fräs. Ah, jag, jag jag har restaurerat den här ekohumus för dig och bara. Ja oh, okej. Okay. Och så ser man liksom den här likbleka blicken som den här gubben här, man, eller prästen. man drar så riktigt var du, panik det är liksom där. Ja. 1200-talet, det är ju liksom en relik för oss. Eller vad du heter. Ja, var det, och så oh, fy fan. Är det och, så, jobbigt, oh. och så ser han den här bilden och tänker Gud, har du gjort kvinna? <laughs> jag undrar om han där drabbades av ett riktigt dåligt samvete. Hur ska jag förmedla den här till den här gamla kvinnan? Det bara leder ja. till en, en lång, lång serie av dåliga samvete den här Sen, det känns som att det bara blir panik som sprider sig. Tjejsarnas nya kläder på något sätt. Ja. Att ingen riktigt säger att det är en jättefull tavla utan... och, och det är ju ungefär som det, jag framöver, när jag läste så stod det så här att ja, man kan inte riktigt vara arg på henne för att hon har väldigt goda liksom avsikter av det. Fast här, jag tycker att man kan vara Men... lite arg på henne faktiskt, om man tittar på det för värdefull I... grej hon har förstört hon har ja. analyserat den här tavlen. Den har funnits sedan 1200-talet det är jäkla massa år och nu ser den ut som en Apa. ja men, men tror du inte det kan bli någon sorts kultmålning nu efterhand där oh, det känns som att det, ett, det kan bli ett, något, något fenomen ja för att nu, det är ju en, en ganska rolig historia en ganska rolig händelse faktiskt så att det, det kommer nog finnas i framtiden tror jag att någonting kommer titta på apjesus ungefär ja precis det här, det här är liksom först skapades den, den här ekohumen då sen kom kvinnan in i bilden på 2000-talet 84 eller 88 år gammal den var, mm. var och försökte restaurera och gjorde det av Jesus till en apa. Den har bevarat <skratt> <skratt> i 800 år. Ja. Nä, nästa, nästan tusen nästan år har den bevarat. Tänk egentligen om detta hade hänt på kanske 1500-talet då hade det nog blivit avrättad säkert. <skratt> ja, ja <just> det <skratt> någonting ja ja, ja. eller någonting. Jag menar allvarligt talat det är ju så... Ja. Det är en extremt bizarr nyhet, verkligen. Du har ju inte på en rolig nyhet, kanske? Eller mm. en tråkig, mm. intressant. Mm. Jo, jag har ju en grej. Det är ju att, fast det är inte så himla nytt. Och det är inte jätteså. Men det är en regissören, tittar till Top Gun-filmerna. Alltså, Tony mm, Scott, det, ja, han, har han har ju tagit livet av sig. Ja. Fruktansvärt tragiskt, verkligen. Det är, han, hoppade, det är... han var 68 dagar gammal och soppan från en bror då. Ja, det, det är ju fruktansvärt tragiskt i vilket fall. Och det, jag menar, det var en ja. extremt begåvad yrkesman på många sätt. så vet man inte hur han har det privat heller. Men det är ju där... Ja, jag vet inte. Det är ju, det är ju filmer som man har sett väldigt många gånger. så här Topkan ah, Top och sådär. Ja, True Romance och... Ja, True Romance också. Ja, jag tror han har gjort den också. Ah, ah. Inte Sjundra, inte men... För det är, om det är True Romance med Christian Slater va? True Romance är ju den med... Och hon som spelar i... Och... Är det Patricia Arquette också. Ja, just hon som spelar i Ghost, har hon heter. Eller, det. Eller inte Ghost? Ja, det är, det är Tony Scott som har gjort den, precis. Ja, det är Tony Scott, ja. okej. Okay. Uh, nej, men som sagt, fruktande synd. De uh, ryktades väl att de höll på och jobbar jobba på en Top Gun 2 också. Jag vet inte hur inblandad han var i den då, men det, nej. Ja, det är synd som fan. Liksom. Det är en, ja. en duktig kille. Nej, men uh, det, som sagt, fruktande synd att han har gått bort och sådär, men det är... Uh, ja. Hans filmer kommer ju leva kvar och så vidare. Allt ja. det här kryschen. Men det är, på det här med Top Gun 2, det låter som att jag slätar över det väldigt hastigt. Men ja. uppföljare som, som dyker upp plötsligt. Precis. Efter väldigt många år. Ja, nästan för lång, långa år. Det, alltså... det är absolut mest klassiska exempel just nu tror jag är väl filmen, eller icke-filmen Ghostbusters 3. Som väl aldrig någonsin kommer att genomföras. Ja, ah, är det i rykten eller håller de på? R så här rykten I rykten har cirkulerat länge och, och senast jag hörde var väl att Bill Murray är ju inte med. Nej. Han är inte sugen på det här. Och då var det några andra killar i teamet som sa att det går att göra en Ghostbusters film utan Bill Murray. Ja. Och det är ju helt oavallbart. Det funkar ju inte. Det som de, måste, de behöver ju honom för att bygga en ny film. Ja, verkligen. Har du något annat som du kommer på uppfölja som ehm... dyker upp? Ja, alltså inte någon sån egentligen eh, direkt, eh, det har kommit säkert från någon, men det är en som jag bara, som inte är, som, som dyker upp nu i huvudet är ju, som är redan på bio, mm. det är ju förra året så kom den här, eller om var förra, förra, kom Expendables det men som kommer nu. Ja, ja det känner jag lite uttråkad Jag är inte sugen det... på den här filmen alltså. Det är, jag, jag, tyckte, jag kollade på första för att det lät som en kul cool grej. Ja. Inte jätteförsikt är den faktiskt. Nej, jag, jag, jag tyckte väl, det var en okej film. Men det var typ mm. lite mer än så. Så alltså, det var inte mm. så som jag, jag tror att en sån film hade funkat bättre på grabbiga 90-talet. Fast det var ja. ju då många 90-tal. De filmerna ändå var... Eh, skapade så ja. att det hade ju inte funkat nog. Men jag tror att själva den här funkar bättre då mm. För eh, idag så blir det lite så där Att. Jag vet inte. Det, det funkar liksom bara inte. Nej, Och, men det är ju som det är, kan gå båll för, för den här 21 Jump Street som kom för ett tag sen där tycker jag, den funkar rätt bra. Det är ju inte riktigt. Det är ju mer en uppföljare på, på tv-serien 21 Jump Street. Just det, och det var också en komediserie eller var det, en det Det version? tror jag väl Jag är inte hundra på det här Men jag har att det var mer av en de snubt-serie faktiskt ah, okay. jag, jag är inte mm. hundra på det här Jag fattar som att det var någon sorts undercover historia Med Jonny Depp spelar någon ja. Någon huvudperson där Men de gillar att återvinna de gamla 80-talsgrejerna Det gör de verkligen ja. Vi där väl ser många sådana framöver tror jag. För antingen är det så att man gör Alltid och en remake mm. en mm. Alltså på en annan film eller så gör man... Det är nästan värre. Det är som du sa det med Top Gun 2 där exempelvis. Mm. Då är nästan bättre att de gör om Top Gun, alltså en remake eh, på ett sätt. Mm. Istället för att göra den till två. Eller, ja, att ja, de, de bara de gör sin tolkning på den helt enkelt. Ja, precis. De gör nytolkning. Det mm. finns ju massa som har gjort nytolkning, men de är de är ju den här Freak Night eller vad de heter, med vampen. Freak Night. Ah, Night. Ja, Freak Night ja. Den var väl. Nu har inte jag sett, det, visserligen. Jag tyckte den var ganska bra faktiskt. Ja. Oväntat bra, men inte, ingen fantastisk film. Men det, Nej, precis. Äh, det, det, det är ju det, liksom, De blir ju inte direkt jättefantastiska, utan de är allt okej, okay, liksom. Ja. Eller lite snäppet, lite över okej. Okay. Jag tänkte det... när man tänker på uppföljare till Tom Cruise-filmer, det hade ju varit fruktansvärt underhållande om de hade gjort en uppföljare till filmen Risky Business Föräldrafritt på, på, Aha, på ja, svenska ja. bäst hade det varit om han fortfarande som 50-åring bodde i sina hus och inte hade ja, lämnas där ja. och säger du ska vi ta och knyta ihop säcken för det gör vi, vi knyter ihop prisen i säcken och... Nej. ja det var ju lite sånt så. sägning uh, uh, gå in på popkultur.nu för mer artiklar och intervjuer och allt möjligt jag heter Jonas Rambi på Twitter och du har Facebook bara. Mm. E ingenting. Mm. Så, ja, Facebook. Ja. Och jag heter Alexander ja. och mm. ja, det var. Det var allt allt för den, här för den här gången. Ja. gången ja. ja. Hej då. Hej då.